unul martor unei campanii de sacrificare ca intenționselor. S-a încercat de guvernului, deputații comunisti au depusând. Pe fundalul contradictorii dintre liderii ai. Eu am fost fosorist am șjudicat -o, o perioadă. Guvernul Alianțe pentru integrare Europeană 2 a fost emisă astăzi de parte. Săptămâna, Săptămâna politică. politică. Cu bogatul și negru. numai la vocea Basarabiei. Săptămâna politică. Bună seara stimați radioscultători. Aici vocea Basarabiei, săptămâna politică, cu Pietru Bogatu și Nicolae Negru. Am avut surprize în această săptămână, e adevărat nu surprize, să zicem așa, năucitoare, nu surprize hotărătoare, Tolerate. unele chiar pronosticabile, prognozabile, dar oricum sunt interesante, începem chiar cu rezultatele alegerilor prezidențiale, din România, rezultate care au fost comentate, analizate, discutate, mai cu seamă în ceea ce privește Republica Moldova. Unii au zis că gata, electoratul, s-a spulerat mitul electoratului de dreapta din Republica Moldova. Ceea ce nu este nu este adevărat dacă privești mai atent, atent cei preledare rezultatele, rezultatele în linii generale Ponta de fapt a luat că 39% Uh, mai puțin, 36% da, a luat mai puțin decât pe țară acolo a luat peste 40 deci nu s-a ținut cont de alți doi candidați, de alte două candidate și de dacă, dreapta. Le, dacă le sumezi uh, uh, da Monica Macovei și Lena Udrea la oaltă iau aproape 6.000, aproape cât a luat și Iohannes. Da. Sigur că... Iohannes deci vor... a luat la 36%, deci dacă le sumăm da. e o sumă destul de aproape 7 .000 impresionantă, 000. da, care într-un fel demonstrează că totuși electoratul din Republica Moldova gândește altfel, apreciază altfel lucrurile decât, cei, decât electoratul din România. Dar și pe terenul, să zicem, electoral strict din Republica Moldova. Mă refer la campania parlament pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie. O, o surpriză, fostul ministru de al apărării, domnul Vitalie Marinuță, a trecut la PD, el adept al aderării Republicii Moldova la NATO, PD adept al neutralității. Anumite semne de întrebare apare în acea, dacă ne revenim la această mișcare, dar încă mai înainte, duminică, Formuzal a fost oprit la frontiera cu Ucraina, vroia să călătorească domnul Formuzal care este și unul din liderii blocului electoral Uniunea Vamală el a fost uprit de grănicerii ucrainene a fost întors și domnul Formuzal, în urma acestui incident, s-a spărat și a zis că nu mai candidează. Chiar a doua zi. Chiar a doua zi, da. Nu știi dacă s-a spărat sau au avut alte sentimente. Cine nu știu, știu dacă s-a spărat frustrat, sau nu. S-a dar... spăiat. Da, da. Pe urmă, speriat, da. da o, o, oricum nu este plăcut uh, să-ți faci un plan de călătorie, și să pregătești bagajele și când colo te oprește la la frontieră, așa... Dar și reacția, da, unde da. dai și unde crapă, Na. Nu, nu, dar e o anumită și naivitate din partea lui, chiar vom discuta să, să vedem, sau naivitate, sau prefăcătorie, că nu, nu este sincer, dumnealui s-a așteptat să fie primit cu brațele deschise în Ucraina după declarațiile sale anti-ucrainene. E cel puțin... Naiv din partea unui politician să da, creadă așa ceva. Da. La asta trebuie să gândească și alte concurențe electorale care pretind să intre în Parlament Nu doar frum frumuzal Vom vorbi, da? Da, vom vorbi despre asta. Iarăși, o surpriză, dar despre care se vorbea, așa, se șoptea, circulau zvonuri că Dodon se va întâlni cu Putin, că va da mâna cu Putin a fost Dodon la Moscova împreună cu greciane greceana a în roșu au participat la recepția în legătură cu ziua, ziua unității nou da, ziua unității Rusiei după asta autoritățile emigra migraționale din Rusia au făcut declarații așa foarte surprinzătoare că o să -i ierte, îi amnistiază pe moldovenii care au încălcat regimul de ședere în Rusia, că ei se pot întoarce în perioada campaniei electorale în Republica Moldova și vor putea reintra nestingheriți în Rusia după terminarea campaniei electorale după alegerile din da. Republica Moldova. Sugerându-le astfel să voteze cu Dodon. Da, evident. Au apărut și fotografii, Dodon cu Putin. Dodon rămâne, și... rămâne de văzut dacă se vor ține de cuvânt în cazul în care Dodonul intră în Parlament. Păi tocmai asta eu am scris în, da, în ziarul național. <laughs> național da. Nu se știe dacă cum va reacționa Rusia dacă rezultatele nu vor fi dorite, cele dorite de, de ea? Bine, aici de acum nu mai putem vorbi de o surpriză. Filața a întâlnit la Bruxelles împreună cu doamna Natalia German, cu președintele Parlamentului European, Donald Tusk. Donald Tusk a promis ajutor Republicii Moldova. Președintele Consiliului președintele European. Donald Tusk? Președintele Parlamentului European. Don Naltus, nu? Nu? Consiliului. <laughs> Bine, o să vedem. O să precizăm. A, a fost șulț data trecută. Ce-a rămas șulț? Da, Bine. Nu știu de ce mi se spărea că e vorba totuși de președintele Parlamentului European. În altul comisar al politicii de bună vicinătate și negocieri privind extinderea Uniunii Europene, domnul Johan Han, a făcut prima vizită în străinătate în Republica Moldova. Și a venit cu o surpriză. De fapt, și de... asta e o surpriză. Da, și asta e o surpriză, asta vorbește despre... Pentru că este austriac, nu pentru că am avea ceva împotriva nu. austriecilor, dar... Bine, nu acum... Eu m-am gândit că nu este... Acest politician din Estul sau din Centrul Europei, care și-au arătat de mai multe ori o mai multă afecțiune pentru. Da, e, interesele în general e, e, din, erau reticienți în această da, privință. Da, da, da. Da. da, la asta m-am referit, da, nu la da, calitățile... Da, da. Oricum, acum el este comisar european, este da. funcționar, da, funcționar european, înalt funcționar european. Da, și asta vorbește de... despre atitudine unei exact. europene. În afară de asta... El a venit cu un, așa să, zici, să spunem, cadou de 410 milioane de euro. Iarăși ne-am obișnuit noi într-un fel să primim cadouri, granturi din dar partea eu sunt Uniunii un... Europene, dar e eu o sumă uriașă. O sumă uriașă să pentru că uh, noi am avut granturi multe și acum, dar... Niciodată n-au, din câte mi-aduc aminte, granturile nu depășeau 100 de milioane pe an. Iată că acum am media, dacă 400, da, ce, la tă, la, pentru 3 ani pentru 40, 3 ani, 410 de, de, de, deci peste 100 50, da, peste da, 120 da. de milioane de euro în fiecare an da. e deci, o sumă care, la care da. se adaugă și altele banii da. vor fi direcționați spre reforma administrației publice, dezvoltarea agricolă și rurală da, rural, poliția, managementul frontierei exact ce, ce avem da, nevoie e, în primul rând, da. dezvoltarea rurală agricultura și administrația publică. Publică. Dar fiindcă tot vorbeam de surprize, surprizele cele mai mari vin totuși din Rusia, de la Putin, nu mă refer la provocările la adresa NATO care continuă, avioanele rusești continuă să provoace NATO. Putin s-a referit nisam, nisam, la pactul Molotov-Ribbentrop și a zis că nu e nimic rău în Așa acest parte. pact. Da, că trebuie să vedem care era modul de a duce politică, stilul de, de a face politică în vremea aceea. Faptul că e adevărat că el asta n-a comentat, că Germania și Rusia și Uniunea Sovietică s-au înțeles să împarte Polonia, Polonia. România să apareze țările baltice Lituania, Letonia, Estonia ar însemna că e ceva normal da, a fost da, un da, banditism da, da. internațional, Bine, da. doi gangstere și-au adjudicat Așa cum fac gangsteri în orașele mari, da? Își adjudică un anumit spațiu. Eu sunt asta... acolo. A, a... Eu sunt în zona asta, tu. Da, da, da. Dar exact asta vorbește asta despre o anumită, cum zice, mișcarea gândirii, o anumită evoluție a gândirii sau Putin... o direcție Putinistii. de evoluție da. a gândirii lui, lui Putin și nu degeaba acum în legătură cu. Uh, Sărbătoririle care se fac În Germania 25 de ani De la de, dispariția zidului De la Berlin Obama iarăși a vorbit despre faptul Că Rusia În modul ei de comportament Prezintă un pericol pentru Întreaga lume luminere, da, da, Pentru întreaga lume, lume. Tot Putin Dintr-o dată de la dispoziția agresivă, vorbind despre pactul Molotov-Ribbentrov, a, a trecut la iubire, a vorbit despre sensul vieții și a zis că sensul vieții este iubirea, iubirea în, în diferite forme a, ale ei. E adevărat cred, că cred, în, contextul, în contextul evenimentelor din Ucraina, Sună cam sinistru sau sună cam nesincer, sună cam fariseică această da, acest Cred că după o iubire... discuție cu Patriarhul Chiril cu care a sărbătorit împreună ziua națională este tema Bisericii Ortodoxe și Bisericii Creștine despre iubire, dar nu este primul caz, au mai fost și alți dictatori care erau tare sentimentale. Sentimental. Da. da, apropo... sentimentalismul se declara se declarau religioși. Apropo, oamenii sentimentali sunt cei mai cruzi, așa, stabilește, au stabilit psihologii. Deși, într-adevăr, în contextul, repet, a ceea ce se întâmplă în Ucraina, apropo, Igor Srelkov persoana care da, și-a dobândit faima, curioase, persoana aici. care a faima luptând în Ucraina în păi regiune Donesc este unul din instigatorii Da, rebelionii. este unul din organizatorii, organizatorii instigatorii. Uh, era așa zis pretins al ministru al apărării al așa zisei Republicii din Don Donesc pretinse Republici, dar el era liderul efectiv al uh, militar. Al da, guvernelor teroriste. Da, da. da, el era liderul efectiv, era foarte autoritar, el era la fel de crud. A dispus uciderea a doi, a doi cetățeni din Sloviansk pentru faptul că ar fi furat ceva de acolo, din, de undeva. Păi acest Strelkov zice că planul de fapt era ocuparea Chievului, Chievă, nu da. Donetsk, nu Luhanscu, dar ocuparea Chievului. Da. Și Extinderea rebeliunii extind... în toată în Rusia da. și în da. ulterior ocuparea Chievului și schimbarea și... cursului politic și chiar unirea, Unii, cu... unirea Ucrainei cu, cu Rusia. Ceea ce, ce desigur că este surprinzător, zice că... Putin este nu s-a făcut... dar noi am făcut astfel de predicții că s-ar putea fi. Dar bine, predicții tot... erau legate din Rusia, <laughs> dar nu de Chiev, că de ocuparea Chievului e nu s-a gândit oricum, nimeni să De această la declarație este o probă, într-un fel, pentru că cine mai bine cunoaște situația decât Ghirkin. El este unul dintre cei care, împreună cu alții emisari ai, ai Moscovii, pușili, de exemplu, Borodai și al, alții, au organizat toate de bandada aceea acolo. Da, dar asta vorbește, totuși. Și el de înțeles că el era în legătură cu Putin sau cu anturajul lui Putin, că lucrurile astea nu le-au venit lor, sau aceste intenții nu le-au venit lor, pur și simplu în cap. El vineau de undeva de mai sus. Bă, el dar nu, el, nu, el nici nu putea, chiar dacă este un. Uh, o persoană pasionată de uh, refacerea imperialismului rusesc, el uh, tot, uite că a fost uh, agent în uh, alt ofițer FSB deci da, da, a fost el, deci sub nu ascunde, deci el a ascunde recunoscut asta, asta ca, da, și, da. ca și Borodai care uh, un timp a fost director adjunct FSB pentru propagandă pentru activități de imagine Midul Rusiei, Ministerul de Externe da. al Rusiei, care mai înainte zicea că. Lavrov chiar personal s-a pronunțat că alegerile au avut loc, că, mă refer la alegerile din regiunea donesc și Luhansk, că Rusia va recunoaște aceste alegeri. Iată că acum. Midu zice că respectă alegerile, dar în, în, în această declarație nu-i vorbă de recunoaștere. Unii acum analiști, comentatori încearcă să înțeleagă care ar fi deosebirea între a respecta și uh, uh, recunoaște aceste alegeri uh, s-ar putea i -au, i -au, da, au făcut un pas înapoi s-ar putea iau... să fie un pas înapoi da. Nicolae, dacă ți minte, Lavrov chiar a doua zi, poate eu greșesc a doua sau a treia zi după, dar chiar a doua zi după Uh, alegeri, așa după așa alege... zisele alegeri el a, a, a spus a lăsat să se înțeleagă că va, Rusia va recunoaște, a folosit cuvântul va da, recunoaște. Da, da, și până și după a, au fost asemenea declarații, da. dar probabil a, avertismentele Uniunii Europene a Statelor Unite și-au făcut efectul mai cu seamă că iată cu ce stabilește uh, o instituție care se numește informații strategice euroasiatice, englezii sunt altfel, inteligența strategică euroasiatică, euro constată că planul lui Putin de integrare economică euroasiatică nu funcționează, că din potrivă rezultatele sunt negative iar exportul Rusiei în Kazahstan, ponderea exportului Rusiei în Kazahstan a scăzut în acest an de la 37 la 34, pe când ponderea exporturilor sau relațiilor economice ale Kazahstanului cu Uniunea Europeană sunt în creștere. Cu da, să semnalăm un de acordul un acord încheiat acum de cooperare. Da, un acord de cooperare, de am vorbit noi mai înainte, de, da, Kazakhstan da, da, nu încheiat cu Uniunea Europeană e un acord de parteneriat. De parteneriat, da, da. și cooperare între Kazakhstan și Uniunea Europeană, dar mai mult ce constată ei principii concrete că Scade exporturile importurile din Belarus, Rusia din Rusia în Belarus, e adevărat că mai puțin decât în relațiile cu Kazajstanul. Același lucru și cu Kazahstanul. Dar cifrele se ridică la peste 2 întregi și 40 miliarde de, de ruble. Scă, scădere în relațiile cu Kazakhstan, ceea ce este o sumă enormă. Și probabil schimbarea de macaza midului este legată și cu situația economică din Rusia. Rubla scade vertiginos. Prețurile la petrol de asemenea scad, rubla, ieri cel puțin azi dimineață nu m-am uitat, ieri ajusese 48, 48 de A, rubla, da. da. Un dolar ajunsese la 48 de rubli, iar un euro la 60 de ruble, nu știu cât e este azi, s-ar putea să mai fi crescut. E suficient încet. să ne amintim că în momentul când a început căderea, căderea a început cu, că, că euro a ajuns la 51 de ruble, iar acum iată spui că e 60. De Dolarul când a început căderea era 36 de ruble, iată mm. acum e 48 de ruble exact, cu da. 12 ruble și acum... Deci e o prăbușire evidentă. E o prăbușire evidentă și... Acum, eu cred că această prăbușire, într-un fel, poate să aibă impact negativ și asupra muncitorilor noștri care lucrează acolo, fiindcă poate, sunt câștigurile, câștigurile lor se devalorizează văzând cu, cu ofi. Păi de de de da. Cum s-au devalorizat? Cu 20% având în vedere, iată, aceste cifre. Da, și dacă ei nu reușesc și nu cred că să că reușească nu, fiindcă nu, nu, nu, e deficit nu, de valută... Dacă, dacă nu vor nu... avea de ce să se întoarcă ăștia care li s-au permis Da, să se da, întoarcă. dar ei nu vor putea converti în valută câștigurile lor în, în ruble și atunci orice, să zicem, zi, asta le va fi în pierdere și în pierdere foarte mare. Exact, da. Dar să în pentru de la... Început de la duminica trecută, rezultatele alegerilor, uh, n-a fost pentru tine o surpriză să câștigi Iohannes, uh, pardon, să câștige ponta aici la noi în Republica Moldova? Nu, nu păi am și spus că nu, că nu a câștigat ponta, dar formal. Nu, formal el totuși e pe primul loc. loc da. Pe primul loc, dar uh, uh, trei candidați din cei care au concurat pentru fotoliul prezidențial din România în primul tur. Trei candidați, de fapt aici, patru mai exact, Ponta, Iohannes, Irina Udrea și Monica Macovei, au întrunit voturi și nu puține, și dreapta, la o privire chiar sumară, a a adunat 60% din totalul voturilor. Asta e un lucru pe care trebuie să-l spun, neapărat Al doilea, deci și având în vedere că, de exemplu, voturile pentru Elena Udrea sunt voturi băsiste chiar, asta este evident, da? Deci sunt persoanele care au rămas fidele lui da. Băsescu, chiar și în condițiile în care nu credeau că Elena Udrea va se va califica. Sigur că unei băsiști ca să zic așa, au votat pentru Iohannes. E, Macovei este un e, candidat al dreptei, cel mai drepti ca să zic așa, mm. da? E, și evident că aceste voturi, nu am nicio îndoială, vor merge în cel de-al doilea tur de scrutin, dacă nu se întâmplă nimic esențial și trendul se menține aceste voturi se vor îndrepta spre Ohanis. Acum începe aceste 40% pentru Victor Pontani nici ele nu m-au mirat. și sondajele indicau lucrul ăsta. Nu e o 40% la România și la noi 37%, da, ai spus 38%. Nu m-au mirat. Nu m-au mirat situația de la noi. Pentru că la noi electoratul votează puțin altfel și este evident că ar trebui să voteze puțin altfel. Altfel, la noi electoratul votează pentru un președinte unionist românesc. El poate să. și electoratul nostru de dreapta poate să-l ierte chiar pentru faptul că este, că este de stânga, dacă se declară unionist și nu întâmplător dacă ai observat. În, în noile spoturi electorale Ale primului ministru român Pentru turul 2 Se pune accentul pe unionism S-a pus și, Destul și în primul tur S-a pus distul și în primul tur Iar acum se pedalează Mai mult chiar pentru asta Tot s-au uitat că uh, uh, la noi a mai câștigat un candidat al stângii românești. Alegerile pur și simplu au fost de mult, și multă lume a uitat. Chiar am văzut blogeri comentatori, chiar scriind că nu niciodată Stânga nu a câștigat. A câștigat prin Adrian Năstase în 2004, l-a subclasat categoric pe Traian care era quasi necunoscut. Mai mult decât atât, atunci mulți lideri, Atunci, mulți lideri, lideri de, de, opinie, de opinie, da, da reclutat-o Constantin Danase, de exemplu, sau alții. Și Valbur, da. da, eu da, fără falsă modestie pot să spun că eram pentru puținii care am pledat atunci -un articol pentru Traian Băsescu... Bine, dar trebuie -a... să spun și eu tot am... Tu, eu, da. eu am spus că da. șansele... Deci ai dor... jurnal de Chișinău... jurnal de Ceea a. Și dovedește apropo ca să fac un compliment lui Val Butnaru și jurnalului... Eh, jurnalul întotdeauna a fost un ziar liber și... Da, și care... atunci eu am scris că nu trebuie să ne grăbim, grăbim cu concluziile, fiindcă Traian Băsescu își păstrează șansele de, de, da, de Andige, atunci, a, și așa a fost. A, da, atunci a, a fost un anumit decalaj, și atunci, dar până la urmă uh, e, paremise, puțin, era paremise. mai mic decalajul, dar tot... Nu cum nu, 40 da, da, da, și 33... 33 Băsescu, 7%, da, 7%, bun, acum da, 10%. Da, da. Dar fii atent, atunci cei care veneau din spate erau mai mulți din stânga. Și pare că Băsescu nu prea are de unde lua voturi. Adică, acum e, am zis, deja, am vorbit de Monica Macovei, de Elena Udrea. E, nu, se știe, de, de, de, de, nu se știe cum vor vota alegătorii, de exemplu, e, candidatului e, maghiar, candidatul mai, mai Mai vedem. Cum îmi explici tu faptul că la Chișinău totuși dreapta a avut mai multe voturi și mergând spre periferie, spre Cahul, încolo și spre Nord, pont a luat mai multe voturi? Eu cred că totuși a jucat un rol și organizarea procesul electoral și organizarea alegerilor. Știi, noi ne miram în fond de acest pact parteneriat între da, PSD și PD și ne întrebam în fond ce le-ar putea oferi pediștii care nu sunt nici unioniști, nu se declară așa da. și ce le-ar putea oferi pediștii pesediștilor din România e că, că ei pe ele au oferit organizarea trebuie să recunoaștem, pentru că au fost 21 de secții de votare, asta înseamnă că nu fiecare raion departe, multe raioane nu au avut secții de votare oamenii ca să meargă la votare cei care au vrut să meargă iar au vrut, sunt sigur, mulți pentru că chiar Traian Băsescu înainte în ajunul alegerilor a spus că 300 de mii de cetățeni din Republica Moldova au acum pașaport românesc și probabil așa este. Dar că... nu toți se află aici, mulți se, se află în Pine. Europa Să presupunem că 100 de mii se află în Europa 200 sunt aici. Numărul lor într-adevăr a crescut. Asta se vede și cu ochiul liber. 200 de mii nu pot vota. Nicolae, sub nicio formă, având în vedere modul de organizare, dotarea secțiilor în 20 de secții, n-au cum vota. Tu sugerezi deci, că a... PD-ul a ajutat ale... da, alegătorii să meargă la, la vot. Acum da, cum? I a ajutat? Și cu nu transportul. Vă, nu, nu văd nimic rău în asta, dar evident că Asta s-a resfânt asupra, asupra rezultatelor. Simpatiilor, da? Mm. Și sigur că atunci când ajut, mai sugerezi ceva. Dar nu crezi că închisineau a fost. Prea puține secții de votare sau dar și poate a, pentru că, a fost o problemă, la Chisinau nu au reușit toți pentru, să voteze care au dorit Da, evident, pentru că eu am, Apropo, eu am și scris despre asta Nu știu unde La noi s-au votat mai bine Secțiile au lucrat au puțin mai bine Eu nu zic foarte bine La o secție medie s-au votat o mie De persoane În Europa, 550 Sunt calcule deja la o secție, Nu Europa, pardon, în diaspora În genere Vorbesc de, și de în, Africa, medie, de... în medie, în medie, în păi da, vorbesc da, de da. medie, da, evident, da, dar, evident da. dar păi altfel nici nu putem vorbi. Bine, deci, dar dacă vorbim bine, despre sa... Paris sau Londra, mi, mi se pare că acolo mai mulți au votat decât la noi, la păi Chișinău. Păi bun, da. la, la Paris au fost uh, și mai bine organizat, dar oricum 4.000 au votat la Paris uh, în două secții, dar uh, în total acelea, aceeași situație a ieșit. 7.000 au votat în Franța la nouă secții, Nicolae, mai puțin de 1.000. La noi s-a votat 1000, dar eh, având în vedere numărul, Petru numărul cetățenilor români din Chișinău, do, chiar și 10 secții în Chișinău să fi fost. Uh, este puțin. 10, în 10 secții poate pot să voteze 20 de mii. Nu mai mult, 25 de mii. Noi în Chișinău cred că avem cel puțin 50 de mii de, de cetățenilor alegator, români. Da. O să discutăm, cred că, în emisiunea viitoare, o să vedem cine are mai multe șanse, cine are mai puține. Eu pot să spun de, de... pe acum că în Republica Moldova, Iohannes va câștiga cel de-al doilea tur de scurtiv. Bine. s de să să mă, Eu cred, lucrul să se vede după rezultatele da, păi de da, acum. Dacă sumăm ce a obținut Iohannes, Udrea și Macovei, ai mai și mult decât. dacă ținem cont da, da. de mobilizarea electoratului pe ambele malurile ale Prutului, și... în turul 2, chiar așa a fost data trecută și chiar acum mulți îmi spun că n au fost la votare în primul tur. Dar vor nejea a doua, da. Am uitat să spun atunci la început despre încă o surpriză, generalii, costaș, hămurari și alți participanți la războiul de pe Nistru au anunțat includerea lor în Partidul Liberal Reformator, adică aderența lor la Partidul Liberal Reformator. Ce-ar însemna asta? Cred că e bine pentru Partidul Liberal Reformator, dar unii vin și alții pleacă. Unii vin și pleacă, pentru pleacă, că a plecat atât și Budiștean, care a fost salvat, apropo, de pelere, era să cadă ministrul sportului da, și ministru sportului, Budiștean. Da. Da. Bine, a, acum mă Mărenuță, cam ce-ar însemna această aderare la Piedea, la ce ar trebui lui Marenuță și la ce ar trebui lui pd lui Marienuță. Dacă Marenuță este adept NATO și ăștia nu Nu mai că adept NATO Marienuță este și adept Unirii iar unirea, da, da, da, a lăsat să se înțeleagă... Bine, de, u, de Unirii se presupune că poate și în Piede sunt niște unioniști ascunși. No, sunt. Dar acum să Eu ne, sunt convins că. să, să ne gândim că și adept NATO sunt în... Impedie ascuns, da? Fără doar și poate că sunt și nu numai impedia, dar impedia sunt mai mulți atâta doar că întrebarea ta este justificată prin faptul că e, e, majoritatea din PD nu și-au dezvăluit adevăratele sentimente și convingeri, iar Marinuță și le-a dezvăluit. este greu de spus de ce a avut nevoie PD-ul de Marinuță, poate Marinuță a avut mai mult nevoie de... E, s-ar putea aici presupune mai multe lucruri. De ce are nevoie, de exemplu, PD-ul de Platon? Pardon, de o niță care este legat cu oligarhul rus, de fapt, Platon de și de origine moldovenească care știu știm că e implicat în fel de fel de scheme mafiote a se că va face de curând și alte achiziții PDEO. Da. Din dar deci de din din PDEO, de mai exemplu, mai la anumite posturi de televiziune că se face mare tam-tam pe seama că, iată, Ionița a sponsorizat ceva, a făcut ceva a, da, și chiar împreună cu deci este strane deci, această colaborare. Tot putem să ne întrebăm cine are nevoie acum de, de Platon. Eu întreagăt fi spus aș remarca că iată aceste jocuri ciudate în urma cărora sunt unele partide din coaliția de guvernământ, fără a aș ataca partenerii Creează impresia că încearcă să pune pedici acestor parteneri, așa pe nevăzute, din spate, nu știu cum, pentru că cum putem interpreta iată, această cochetare cu uh, Marinuță sau cu Platon, cu, cu uh, Ioaniță? Ca, uh, ca o lipsă de fair play față de partenerii de coaliție, zic că acest joc este periculos chiar pentru PD. Pentru PD, pentru că... Dar poate e, acest joc este dictat în cazul de... Mă refer la mișcarea cu Marinuță de anumite probleme în cadrul partidului. Poate în felul ăsta, eu știu, e, e paiul de care se agață cineva, nu? Pos, nu posibil, deși eu nu cred că Marinuță uh, poate aduce acum un plus sau o plus valoare partidului niște procente, lucrul ăsta este exclus deși, deși au fost aici, trebuie să spunem că nu este Marienuță singurul reprezentant a plr care a trecut la PD ultima vreme au trecut și alți militanți ai Partidului Liberal reformator și eu mă gândesc la, aici la Teritoriu, pentru că uh, este e, e o discrepanse mare între situația uh, vârfurilor PD-ului și teritoriul unde electoratul PD-ului este totuși uh, european, trebuie să spunem asta, este european, este uh, proromânesc chiar în multe privințe și pro-NATO, pro iar vârfurile co cochetează cu cu prorușii, cu rusofilii, sperând încă să obțină și de acolo voturi, dar mă întreb și eu de câte ori pot să calci pe greblă ca să vezi că pe ul așa cum se situează el doar își prejudicează șansele de a crește valoric pentru că Bine, poate s A, s -a scânit din... în jurul la 10-12% dar poate s-a convins că în partea stângă nu mai ia nimic. și atunci hotărăște să ia din partea grea. da, dar atunci trebuie să aibă o poziție lămuritoare da? pentru că discursul la vârf nu s-a schimbat esențial și numai aducând, aducându-l pe grama sau pe, pe marinoță nu cred că faci mare, mare treabă deci este un paliativ care nu ajută partidul, plus, repet, atunci când, când încerci uh, da, să lovești, îmi pare și uh, să lovești mii, pe ascuns da. în parteneri, sigur că poate le subțiezi și lor șansele, dar cazi și tu și poate mai tare. Și eu am toată convingerea că uh, dacă aceste alegeri vor demonstra uh, că partidele pro-europene au pierdut teren, asta, uh, una dintre explicații, vor fi, iată, și nu doar și și uh, atacurile directe uh, de altă dată, dar și, iată, aceste luvituri pe ascuns care sunt aplicate Subcentur, acum. Subcentură, aceste ghionturi da. Acum, când, coatele, când, da. când formal vorbim de este liniște, pace și mare da. împăcare. Da, dar într-adevăr se vede, mai ales pe internet, pe rețele de socializare, se observă, o, un anumit război, o anumită luptă pe care o duc unele partide, da, da, bă, împotriva unor lideri, -păi da, vloggeri. Filat rămâne da, da. aceiași țintă, care este atacată cu uh, orice ocazii și chiar cu dar mai des cu orice, în lipsa orcăruri ocazii e e ca în bancul cela o, Oricând se găsește un motiv când le-am exact, da, da. spus îmi pare cu Hotjan Asredin care da. mergea cu fiul său călare are pe magarș când cetățenii ziceau că Păi uitați vă la dânsi doi măgari Călători, călăresc un măgar mai mic și mm. ei se deu jos cu Stredin și cu fiul său și mergeau de acum pe jos și au măgar și iar, iau tot doi măgari da, duc, da, duc da, altul da. magari. cum da. dai, oricum mai dai cu rău un da. mai vechi, cu milițienii sovietici care și în lipsa unor persoane și de un stâlp puteau să se da, da, a, e, e adevărat a, a, a, a, a dar hai a, să, a, să ne referim puțin și la această întâlnire a lui Dodon și cu Putin... Putin la... Eu înțeleg dorința lui Dodon, dar Putin la modul serios consideră că Dodon este, sau Partidul Socialistilor este o forță pe care te poți baza? Eu știu că tu ai scris și da, ai puțin altă opinie Eu, eu cred consideră. că Putin consideră că este una, asta trebuie să înțelegem, că este una din uh, forțele pe care ei pot să se bazeze. Cred că ceea ce este și un element realist în poziția Kremlinului, care nu se mai, care înțelege că nu are o singură forță pe care poate miza puternică și care ar putea schimba aici situația. De ce eu și n-am fost de acord cu uh, replicile sau... Istericalele, chiar unor uh, uh, comandatori care au spus că iată, acum Putin a demonstrat că mizează doar pe Dodon. Nu mai mizează Putin doar pe Dodon. Bine, dar... Dar dacă nu mizează numai pe Dodon, de ce nu se cu ceilalți? Pentru că aceilalți au, au alte misiuni. De exemplu, Renato Usatăi nu are misiunea de a culege doar electoratul uh, pro-rus, evident. Da? Renato Usatăi cu pomeni trebuie să adune voturi și de la oameni inconștienți, de la oameni rătăciți, de la oameni pur și simplu disperați care am citit uh, mm. dezorientat, scris, dezorientat sau care spun că m-am saturat de toți de ăștia, iată, aici am tânără Islamacar, poate nu știu ce. Deci sunt fel de fel de rătăciri de acest gen. Deci se mizează și iată și pe. Este și așa o nișă, da, pe care, da, o, umple, pe care o umple Renato Usate, dar care tot este o, evident că omul Moscovi, omul FSB-ului, mai este grupul. Bine și, și lui... Putin nu se poate întâlni cu Renato Usate, că ar fi de acum prea de tot, adică da, păi, s-ar compromite. Dar cred că nici nu e nevoie, pentru că, repet, nu e nevoie să-i faci lui Renato Usat o publicitate că ar fi neapărat omul moscovi El trebuie să adune voturi și din alte, alte segmente electorale, pentru că nu, nu neapărat, pentru că nu toți oamenii vor Bine, vota... Bine, de deci nu se întâlnește de... cu Voronin sau cu Formuzal, cu, cu Shelin de exemplu. Bun, Shelin probabil este cotat cu șanse foarte mici, da, dar probabil că are și de Bine, jucat dacă s-ar întâlni Putin cu Shelen și cu Formuzal, ar putea sălta ratingului ratingul lui Shelen și al lui Formuzal? Nu cu cred, Putin. pentru că în provința lui Shelen și Formuzal, probabil că aici sunt niște neînțelegere în, în stânga, pentru că ei, de fapt, împreună cu Dodon merg pe același electorat și se vor călca Picioare? În picioare Fără doar și poate Asta este și unul dintre motivele Pentru că am vorbit la începutul emisiunii Despre Formuzal Care l-a determinat să se retragă din pe lista El a spus că temporar Acum da, s-a anunțat da, Pentru că acolo sunt uh, Niște uh, uh, Neînțelegeri personale uh, între unii membri sau fruntași a Uniunii Vamale și Dodon și în Găgăuzia chiar, de exemplu, sunt rivalități între, nu știm foarte bine, între Furmuzal, de exemplu, pe de o parte și Constantinov, președintele Consiliului de la Comrat care este împre... merge împreună cu Adonarea populară de la da, Comrat, da, da. populară Împreună cu Dodon Deci da. asta e, e problema Bine, dar Voronin, de ce nu se întâlnește cu Voronin? Erau prieteni Voronin e prieteni cu Patriarhul Rusiei Bun, asta e cu Patriarhul e altceva Patriarhul și el e într-o Patriarhul ar putea pune un cuvânt Nu știu dacă ar putea pune Fiindcă cine a pus nu. un cuvânt A pus Nareșchin un cuvânt pentru Dodon Și da. Cu nu, Putin. nu, nu cred că, pentru că naruşcării nu, nu are funcția de a tutela de, în calitatea lui de și de general KGB, a, și tutela, Facebook, Republica Moldova. a tutela Republica Moldova. Apropo, ne amintim că el a jucat un rol atunci la tre în noiembrie. În 2010, 2010 da, da, când el, să facă el al... făcea joncțiunea asta între comuniști și PD. Exact, exact. Da. deci, iar în prința comuniștilor lucrurile cred că sunt clare. Cred că Partidul Comunist joacă evident la două capete. Eu nu cred că Voronin chiar și-ar dori acum o clarificare a poziției sale în privința Rusiei sau Uniunii Europene. El tocmai că joacă la două capete, ca să cadă bine după alegeri, indiferent cum vor cădea cărțile se, electorale. Se poate face orice -un fel da, sau alt. Eu da, cred că el adică... vrea, să, pe de-o parte, să rămână, măcar într-o coaliție, să vină la guvernare. El își seama că nu poate lua majoritatea Evident, probabil, evident, da? că nu poate lua majoritatea Deși el declară și că el noi vrea, vom lua 50 sau dacă vom el lua mai puțin de 50 vom veni în înfrângere. așa el nu, spune el. el nu vrea să fie categoric pentru că nu vrea să fie o sperietoare, așa cum a fost mai înainte pentru că dacă zice Putin și zice un vamală, în condițiile acum războiului va deveni o sperietoare. Dacă spune doar că, că ne place integrarea europeană și joacă foarte clar din acest punct de vedere, ar putea să piardă și mai multe voturi pe stânga. De aceea adică, Voronin va fi până în ziua votării duplicitar, ezitant, va pierde și așa, dar probabil speră totuși să rămână pe un onorabil primul loc și să poate participa la formarea guvernului după alegeri să intre într-o coaliție. Cu formuzal, ca să terminăm, el s-a speriat sau poate i-a sugerat, cum spuneai tu, cineva, ce crezi că este mai mult, sperietură ori sugestie? Eu cred că și una și alta. Probabil că el s-a speriat pentru că în situația lui Formuzal nu știu Dacă, dacă el chiar e atât de naiv nu știa că poziția lui sau declarațiile lui anti-ucrainene o să da, do știi, Ce știa că n-a spus nu de mult că Ucraina va dispărea sau se va, se va dezintegra Dodon -do este crezi, clar Nu, dar tu crezi că Dodon are poate iluzia asta că Rusia ca și Formuzal va învinge va, pe care o avea și Gherkin da? și va distruge mm. Ucraina va reniu, că Putin va reunifica Toată Ucraina cu, cu Rusia. Deci va destabili Uniunea Sovietică. Ei nu să Acum, dodon, nici atâta. Dodon, de exemplu, dacă de ajunge în Parlament, el nu va putea călători în. În Ucraina. în Ucraina, și dacă va fi închis spațiul aerian spre est, iar în Ucraina se discută despre asta, deci cu alte cuvinte, nu mai poți zbura de la Chișinău la Moscova, pentru că nu-ți va, va merge închis. prin Turcia. Prin sau... Turcia, da, da, sau da. Da. nu va știu eu pe unde. Atunci, da, deci ei toți, aceștia, vor avea mari probleme. Și mm. toți care acum au o poziție antioccidentală, anti-ucraineană, anti vor avea mari probleme pentru că situația din Ucraina uh, se va agrava, uh, se va complica, războiul este clar că continuă, va continua. Iată, ultimele informații sunt extrem de îngrijorătoare, dar Putin uh, și declarațiile lui de la Valdai, apropo, dovedesc că asta nu poate da înapoi, chiar dacă tu ai spus și ai dreptate că situația economică îl face să mai să fii prudent și uneori să facă și un pas înapoi nu putem pronostica o împăcare cu Ucraina, este exclusă nu putem spune Bine, nu, că Rusia nu. va reveni Pietru la de, politica de... de adenioară mai Pietru depinde cum vor evolua lucrurile și pe plan economic dacă Rubla va ajunge la 60. dolarul va ajunge la 60 de ruble și prețul va scădea pe. prețul petrolului, mă refer, va scădea până la 60 de dolari barilul. Nu crezi tu că nu, ru Rusia a, a, va fi apropo, ieri, mai înțelegătoare? Ieri, ieri economistul, un valoros economist rus Inozemtsev, care polemizează cu un alt economist ucrainean, care spune că Rusia va rezista și Putin doar până în 2015, 2017, pardon, inozem să spune, deși este de acord cu oponentul său în privința proceselor economice. economice dezolante pentru Rusia, dar el spune că Rusia are șansele să reziste, sigur că izolându-se și creând un alt model economic, mai uh, ermetic uh, are șansă să reziste mult mai mult timp, iar Putin chiar să moară uh, președinte dictator, zice el. Uh, deci, uh, undeva... Bine, dar ratingul lui Putin scade, apropo, dar, constată, ce contează constată, a, știi, nu contează. Ce contează cine știi care e ratingul adevărat al lui Chimcien, de exemplu. <laughs> Go, pasă, poate e 100 pasă. Pasă, poate <laughs> e 0 Contează mai puțin într-un într astfel de regim. Și cred că eu Bine, totuși, Rusia nu este Coreea. Rușii au gustat de democrație, de pluralism. E adevărat, da. e adevărat și Putin o să trebuiască să facă mari eforturi, să strângă tare șuruburile ca să obțină ce adevărat, ce dar tu. având în vedere mentalitatea sovietică a poporului rus care a învățat să strângă cureaua, chiar de dragul măreției țărilor, eu nu exclud că, nu se că știe analiza lui Ionozemță să fie Nu se știe adevărată. cât sunt de, de dispușă rușii acum să strângă cureaua. poate că da, în momentele astea da, dar faptul, spun că e, scade ratingul de acum spune că, sau indică faptul că rușii încep să se gândească bă, dar ce face Putin? Și încotro ne duce oricum, Putin. Da. Oricum, eu cred că în Rusia, acum Putin a trecut de la, pentru că regimul lui întotdeauna a fost autoritar, de la autoritarismul elitelor, pentru că asta, acest, a, se baza în pun pe oligarhii pe care tot el i-a creat pe, pe fsb pe serviciile secrete. Acum a trecut la uh, un autoritarism popular. Totuși, el. Uh, Bine, de, de eu interesant. am convingerea că, că, că această aventură, aceaste, aceste acțiuni uh, de aventurier pe care le-a întreprins în uh, Ucraina au urmărit, în primul rând, acest scop de a-și întări uh, sprijinul popular în țară. Deci Dar e acest război apropo sprijinul popular nu mai este cel care a fost. De acum numărul celor care sprijină o acțiune militară în Ucraina s-a redus drastic. Era peste 60%, acum 20 ceva evident, la 20% Evident. Nu, nu, nu vor accepta rușii să poartă el mai, război nu, la nesfârșit. mai mult decât atât în cazul în care războiul se plătește în Ucraina și. Așa cum presupun unii chiar și experți NATO Rusia va aduce deschis trupele în Ucraina Și va încerca să mai întâi să creeze un coridor spre Crimeea și spre Transnistria În cazul ăsta, dezamăgirea rușilor va fi uriașă în momentul în care mii de secrie vor ajunge în țara lor și tocmai at atunci oamenii se vor întreba împotriva cui luptăm pentru că la început, asta a spus propaganda rusă, vom lupta cu NATO cu americanii și apropo, acum de ziua unității ruse un, unii manifestanți asta strigau că ucrainenii sunt frații noștri da. se pronunțau împotriva războiului și când, și când va fi Ukraine, evident da. că Ucraina luptă doar ucrainenii și luptă pentru apărarea patriei. Pentru că Poroshenko a spus acesta va fi războiul pentru apărarea uh, patriei și așa va fi într-adevăr. Și este evident uh, urmărind uh, uh, poziția președintelui american Obama dar ca să nu mai vorbesc de Uniunea Europeană că e nemijlocit militar NATO și America nu se vor implica. Dar în cazul unei unui atac fățiși rusesc Ucine, bine, de, va, după teri, cât, se vede, după cât se lupie. vede armata ucraineană că cât se vede ucraineană primește armament sau cum consumește armament indosat de precizie și Fără lucru lucru Nic o să seri, schimbe seri... raportul de forțe între Ai, dar, armata ucraineană exact, și armata Să se repetă acțiunile din da. situația din războiul sârbocroat când sârbii... E anevărat, în da. început, au dăremat, pur și simplu, Da, au Croați ocupat, și pur, și pur și simplu, o bucată a teritoriului, urmat, da. <coughs> Occidentul nu s-a împlecat direct, dar, dar a urmat o înarmare tacită, o modernizare tacită... Care a durat ecolar, mai mulți ani, 4 anii, adevărat, 4 ani, da, pare, da, se, da. După da, 4-5 ani, da, chiar, după 4 ani, da. După 4-5 ani, da, după 4-5 ani, Croația a făcut farfald din armata uh, sârbă. Uh, uh, și într-un timp foarte scurt. Într de într-un timp foarte da, scurt. Da, a fost iar, o, o nu și-a eliberat toate teritoriile pe care le pretindea, dar a intrat și pe e, teritoriul e, sârb. E, de fapt, asta a jucat și un rol e, pozitiv, pentru că în scurt timp s-a încheiat războiul. Da, e adevărat. Nu se știe ce va fi. Eu cred că o, orice concluzie <coughs> acum e încă de vreme să o facem Vom vedea cum va evolua Rusia din punct de vedere economic, dar modul cum gândește Putin este din ce în ce mai alarmant. Acum Uh, parcă descoperim un alt Putin țin minte când a venit el la putere era liberal, democrat aproape, chiar, că, da, da. aproape că da cel puțin S asta spunea el da. vroia să fie aliat al Occidentului uh, vorbea despre Rusia sau despre Europa de la da. Atlantic până că, la Pacific că la un da. an și jumătate se, după ce a venit la, la putere a închis bazele militare rusești din Vietnam și Cuba da, deci a fost da. un semnal pentru NATO, pentru Occident. Dar acum el, vorbind în felul ăsta despre pactul Molotov-Ribbentrop, de exemplu, îți dai seama că ceva a. se întâmplă, ori, ori el era fariseic, fățarnic până acum, ori ceva se întâmplă în capul lui când el spune, vorbește despre iubire sau când el spune că nu, nu poți privi fără lacrimi la ceea ce se întâmplă în Ucraina la faptul că poporul ucrainean și rus se înstrăinează unul de altul păi e de ajuns să faci un gest Nicolae, și lucrurile astea Nicolae, nu vor Nicolae, mai avea eu cred că a fost fariseic și uh, îți spun de ce pentru că uh, Putin chiar dacă Occidentul a avut iluzie s-a manifestat din campul locului ca un președinte autoritar. Cu ce a început el primul său mandat? cu distrugerea presei libere, cu naționalizarea, de fapt, televiziunilor centrale, când au fost, practic, expulzat din țară unul din patronii televiziunii Gusinski, pe urma a fugit Birezovski și alt patron de televiziune Bun, acolo erau și alte probleme, dar vorbim acum de televiziuni. Când a fost închis, de fapt, închisă vechea redacție în TV, care era un model chiar de da, televiziune adume, independentă da. rusă, deci cu asta a început. Și acum, când citesc. Bine, dar am a, citit a, New York a, Times acum a, un an. să-i explici într-adevăr prin în problemele de ordin, să zicem, economic sau nu, nu uh, poți, juridic? Nu poți, uh, pentru că da. nici și în India. Păi să explica, dar da, nici da. în India nimeni n-a încercat să introducă. India nu a, a avut uriașe probleme economice și le mai are și acum, dar întotdeauna a rămas un stat democratic cu tulburări, cu multă agitație, dar. India, iată, e o țară mare foarte dificilă, cu un miliard de locuitori a, a păstrat deci a păstrat sistemul parlamentar moștenit de la britanici repet, Putin a fost autoritar și eu de-a lungul acestor ani, de la 2000, încoace mereu, ori de câte ori a fost ocazia, încercăm să atrag atenția asupra acestui fapt că putem nu este ceea ce este. Țin minte cât de uimiți au fost în 2007 da? sau în 2008 declarația de la München a... 2007 președin, da. președin lui Putin prin da. mine, de exemplu, nu a fost o surpriză dar mă uitam la, la Solana și alții din sală care, mai că au rămas cu gura căscată când au auzit ce spune Putin atacul, da. atunci au fost primii de atacuri asupra Statului Unit de fapt era atac dar cu, occidentul a... genere, da. Da, cu Occidentului în da. genere era și o încercare și această încercare s-a văzut pe parcursul anilor de, va a dezbina într-un fel Uniunea Europeană sau a îndepărta Uniunea Europeană de Statele Unite, a băga o strâmbă în relațiile da. dintre uh, Washington și, și, și cred că au fost un calcul greșit și atunci și acum. Pentru că acum... Și acum uh, s-a mizat. Uh, da. Calcul a fost că uh, Europa altfel va trata evenimentele din Ucraina, ce puțin Kremlin, mai indulgent. Da, da. Chiar dacă nu va aplauda, va fi Păi indulgentă. el asta așa spus atunci la, în martie, la 17 Marte, de nu când a ținut discursul acela în Duma Rusă, asta el a spus că el mizează pe înțelegerea germană, da, ca, care o cred în el că a trecut prin procese similare prin care trece Rusia, ceea ce, ce desigur Germania este niciodată n-a făcut așa ceva. Pentru că Germania nu intră acum în Königsberg, în Kaliningrad. Păi da, da, asta... da, și da. într-adevăr este un, unul din cele nu, mai mari. Nu, nu, nu, Germania, nu. Pot să... există o similitudine, dar cred că nu-l măgulește pe Putin între el și Hitler. Asta da. Și da. mai multă lume va vorbit despre păi asta. Multe... Păi de eu spre... confirm acum că da. justifică pactul multă vreme într -o doar, doar, dar și mentalitatea. Tot ce -a, Pietru... a spus, o clipă, numai la Valdai. ți minte că el a vorbit de, că ei, ei, de fapt, se întorc în, în, în, în orașul, în zona unde unde s botezat, uh, Rusia, păi așa putem să ajungem unde putem să păi ajungem Păi a spus Lukasenko unde putem să ajungem, da. la Cenghis Khan exact, să da. întoarcem pământurile exact, Rusie, să da. întoarcă pământurile Mongoliei, Kazahstanului în primul păi rând da, că, și pot fi și crezi Petru despre această sumă 410 milioane de euro și o să mai urmeze, iată acum în preajma alegerilor parlamentare. Nu putem, deci, o putem considera un fel de nu, seama, gest o, electoral din partea Uniunii nu, Europene. Nu cred că, chiar dacă este și aici o conotație electorală... Sau Uniunea Europeană nu, este sigură că actuala guvernare sau Uniunea actuale de la guvernare vor rămâne în continuare în la putere. Că trebuie să uh, promoveze europeanismul în acest teritoriu pentru că astfel de sume sunt... Pro, uh, deci prevăzute sau nu astfel de sume dar, dar granturi e, generoase Uniunea Europeană oferă acum și Georgii și, și Ucrainii mai mult decât atât. Chiar o, o, Armenia care a refuzat să semneze acum va, a fost anunțată că va primi 100 de milioane. Evident mai puțin decât Republica Moldova, nici nu avea cum să primească mai mult, dar asta dovedește că Uniunea Europeană este gata să lupte pentru aceste teritorii ca ele să rămâie, nu așa cum zic rușii, ca nu sunt în sfera europeană de influență, pentru că nu este vorba de sfera europeană, ca ele să rămână țări libere, democratice, vecini siguri. Nu toate, Bine, eu o spun o întrebare, integrală. dar dacă alegerile se termină altfel decât credem noi, adică revine la putere. Revin la putere forțele antieuropene sau poate Dodon câștigă, mai știu eu. Da. Atunci ce se face cu aceste 410 milioane atunci de euro? Atunci ar trebui să ne punem alte întrebări, și noi, și europenii. Nu, atunci nu va fi vorba de, de bani, va fi vorba de viața și moartea acestui teritoriu. Va fi vorba pentru... de, în general de mintea moldovenilor sau eu... de, de rațiunea eu lor, de modul lor că, de a gândi. Având în vedere planurile Rusiei în Ucraina, eu sunt convins că în cazul, dacă prin absurd ne-am imaginat că vine la Chișinău un guvern care, care va susține și agresiunea Rusiei în Ucra Ucraina, că războiul va veni în doi timp și trei mișcări și pe teritoriul nostru. Da, pentru că noi vom deveni un stat dușman pentru Ucraina care va încerca să și apere spatele, să și apere spatele, iar pe de altă parte, rușii vor încerca aici să-și facă un cap de pod pentru a lovi din spate Ucraina. Deci ar fi Rusia ar putea tu crezi că Rusia ar putea încerca să folosească Republica Moldova fără împotriva doar Ucrainei. Fără doar și poate fără doar și poate că va încerca e și așa și Transnistria acum este pregătită creează, se creează impresia că în caz de forță majoră Rusia ar putea să folosească Transnistria. Și apropo Ștanski a zis zilele trecute că ea, Transnistria, Teraspolul nu vrea nimic altceva decât unirea cu, cu Rusia. Rusia da. da, da, deci e altă retorică, e un lucru foarte bine că e amintit, un lucru e, e, interesant ceea ce a spus ea deci Și nu vorbește în nume propriu. Ea nu deschide gura fără de permisiunea de, da, de sus. Da. De... Și eu am mai spus că va veni un moment când Rusia va face asta. Acum atâta timp cât Bine, dar de ce politicienii noștri nu le spun cetățenilor din Republica Moldova despre acest pe, pericol A, asta foarte mare? Mă mire, da, pentru da. Eu am scris deja în câteva rânduri că, de fapt, este problema uh, păcii și războiului aici. Nu este problema pur și simplu. Uh, no, noi devenim o Dacă mm. vinge Dodon și alții ca el, noi devenim o marionetă în mâinile Rusiei. O marionetă nu numai antieuropeană ceea ce încă ar fi dințeles și antiromânească, că a mai fost da. asta. Dar noi devenim o marionetă anti-ucraineană, noi devenim un cap de pod în coasta Ucrainei și s-ar putea atunci ca evenimentele de la Donbass, de la Luhansk, nu să se stângă, și... dar din să se extindă și... folosind și acest cap de pod și... împotriva Ucrainei. Uh dincolo de faptul că războiul ar putea să se extinde orice guvernare autoritaristă de tip putinist în Republica Moldova, la Chișinău va crea un alt Maidan sau multiple Maidanuri, în, deci în o, o permanentă instabilitate pen, pen, o permanentă pentru, că, luptă... pentru că acum chiar dacă sunt diferite poziții, diferite puncte de vedere, deci Republica Moldova totuși este un stat democratic, deci unde lumea are posibilitatea să discute liber, liber pașnic, în condițiile unui regim apropiat chiar de cel care a fost al lui Voronea, am văzut ce s-a întâmplat, da, 7 aprilie. Deci 7 aprilie este tocmai produsul autoritarismului. Și uh, apropo, uh, Voronin crease un regim asemănător, celui păi din da, Rusia, păi unde da. și pluralismul, libertatea, presii erau mimate, mimate, dar de fapt totul opozi... era strâns în mâna, lui Putin, da. Da. Pas, în mâna lui Voronin. Ultimul pas pe care trebuie să-l facă Voronin, asta era planul, să creeze și o opoziție mimată. Opoziție, exact ca... Și crease PPCD-ul, da. asta, PPCD era. asta da. era, da, ceilalți da. da. trebuie să fie distruși, tocmai, iată, acest, această situație, deci a, a produs 7 aprilie și eu zic că în cazul revenirii unui regim pro-rusesc aici, violențele, o, o, o explozie socială este inevitabilă în Republica da, Moldova. Dar atunci... de, fapt, de fapt, alegătorul, dacă va greși, el nu va schimba o guvernare pro-europeană cu una pro El, de fapt, va renunța la pace și se va include în șansa, războiul și, și șansa prosperării înlocuindu-le cu, cu pericolul războiului și violențelor va trebui să se pregătească de război dar evident că va trebui să renunțe și la sumele care le promite acum Uniunea Europeană la de da. milioane de euro campania electorală continuă vom vedea poate că partidele noastre își vor revizui sau își vor ajusta strategia electorală la Necesitățile reale, să le spunem așa, ale politicii noastre, a intereselor naționale a Republicii Moldova Trebuie să punem punct emisiunii în momentul acesta Stimați radioascultători, vă spunem la revedere, ne întâlnim sâmbăta viitoare Rămâneți în continuare cu Radio Vocea Basarabiei Astăzi sunt și unei campanii de sacrificare ca interițelor de... V-a încercat demiterea guvernului, deputații comuniști au debuzat Secundam declaratiilor declarațiilor contradictorii dintre literii Eu am fost jurist, am și judicat o perioadă Guvernul Alianței pentru Integrarea Europeană 2 a fost demis astăzi de part Săptămâna, Săptămâna politică. politică Cu bogatul și negru Numai la vocea Basarabiei Săptămâna politică